من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غرض دی شارح رحمت الله للی دی د شرحه نصلول غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله للی د فد سوال دوم غرض د شارح رحمت الله للی به د فد سوال دریم غرض د شارح رحمت الله للی اغه ذکر جواب لپاره د سوال استفساری څلرم غرض اغه ذکر کوي وجد نزا او یا ذکر کوي اجمال بعد التفصيله حاصل دا ده سوال دا رازی ماتریزی ای چې تاسو ورن و زه حد دار ته وک او دې ویلې چې کوم علما هڅه را د ذکر کړي دا بین الواجب و القديمه دې غو دې خبر مطلب دا ده چې دا قدم بندي سي اطلاق دی واجب کوي نو دی واجب د فار دو شرط دی. یو دا د واجب بذات وی دویمه دا د واجب لذات وی صفات د الله عزوجل هغه واجب بولی نو هغه واجب ګرځوي لمه ليس عینها ولا غیرها د هغه ذات په اړه څه هغه سره نه د دی او نه لږ نه غیر دی ان واجب دی لذات او واجب تعالی وتقدس و ضرورت ضرورت دی لپاره دی ذات دی بار تعالی خپل واجب به ذات نه دی راغلي په دې خبره باندې سایل راغی سوال یوکه چې هر کلا واجب لوج دی غیر نه راغله نو هغه غیر دی د دې لپاره ای لا تو نو ګوې کې دغه صفات دی بار تعالی هغه ذات دی بار تعالی محتاج سلو احتیاج اماره ده امکان ده نو بیا خو لازم اصوله ده خبره سی صفات ده باری تاله ممکن ده او هر ممکنه اغا مسبق به زمانه اغا حادث وی نو لازم سو کون ده باری تاله محل ده حوادث و تعالی الله و انزالی کعولو و دا په پده پرونی تحکیق بنده سوال راغلی غلی ده حاصل ده اشکال ده ده موعترز یا ایتسای باتاو ویلی څه دغه صفات باندې څه اطلاق دی واجب راغلی دانو معنی دا دا چې واجب به ذات نه واجب له ذات دی چې کله ذات باری ثلاثه مستند دی نو هغه باندې ثلاثه د لپاره علت راغلی دانو دا محتاج سول ذات باندې ثلاثه او احتیاج ما ردی امکان دانو معلومه سواله څه دا ممکن وګرځیدله هغه ممکن هغه مسبق به زمان وي دغه د لپاره دیغه دی دي د دسی و زمان راغلی وی تی علتا او هر مسبوخ بی زمان آغتی وی چې مخکې د دی پارا زمان وی پیغه بندی هغه قابل آدم وی پیغه بندی آدم رازی او هر قابل آدم و آغا حادیس نو معلوم اسولا چی صفات د باری تالا دا هم حادیس نو الله تالا سرا چی کلا دی دی قیام راغل ایدانو اللہ عز و جل والعیاز و بالله محل د حوادیسو سا محل ده حوادثو لا اكون ایلا حادثه نو نه ده منافده قدم ده باری تاله سره ده جنا دغه تحقیق مذکر سیه نه ده دیراغی لده نه جوابو که حاصل ده جواب ده ده ته نه اصل خبره ده ده ته امکان دو قسمه ده یو اغا امکان ذاتیه ده یو امکان زمانیه ده امکان ذاتیه ده قائل اهل سنت و جماعات او امکان زمانی ده د ده ام، امکان زمانی چې د ده ده پرا ده سІ و وی، وی. زمان وی چه پایغه که ده نی بیارسته معرز وي وجود نو ده مسبق به زمان وی مخکه زمانه نه زمان موجوده وی چه پایغه زمانی که ده نوی نو دغه غه امکان زمانی دا هغه اهل سنت و جماعت نزکر کهی ده معتبر پنزده م... فلسفه او بند ده نده متکلمه نو بنده اینه جواب ده سی وکهی چه ده مگمنوه څ سفار دی بار تعالی هغه مستند ذات دی بار تعالی لره ذات دی بار تعالی د دې لپاره ایلد ده د هغه علت محتاج دي او هر محتاج هغه ممکن وي خو هر ممکن دا مګن منو چې هر ممکن حادثي ممکن ممکن وي ولې هغه ممکن چې ممکن به زمان وي هغه حادث وي ولیکنه دا خو ممکن بلوپ اعتبار دی ذات سره ممکن به ذات دي نو ممکنه ذاتي ممکنه ذاتی چې دې ذات دی او جناب ده امکان راغلی وي آغا منافیل قدم سره نه ده آغا د قدم سره جمع کېدلی شي نو ممکن او قدیم نو قدیم دی او یو قدیم قديم دي نو بنا ان علی ذالکہ چې کله قديم وګرځیدل نو الله محل حوادث نسه نو لازم نسه حودث دی بار تعالی حتی تا ته په مابنده اشكال وکېم په دې باندې دویم اشکال راغلی دی اګه د ماتریزي چې صاحب ته دغه ممکن تم قديم ویلي نو د څه یو ذات دی باري تعالی او یو دغه څه صفات دی باري دا دواړه قديم سولې قديم که خو مثلا د هغه قديم اله معبود وي نو بیا خو لازم سولې کووند حیات دی باري تعالی معبودنه کووند ایلم با دی باري تعالی معبودنه کووند هغه قدرت دی باري تعالی معبودنه نو هر یو ته اله پا کرده سی وویلیسی، بیا خو تا عدود دیالی هور آغایی. نو دیر آغای لدین ای جوابو که، چه دازر منا ما چه دا قدیم دي خو لیکن دا خبرات چه کلو قدیم ایلاهم، احر قدیم دا با الهوی دا خبر ممنوع ده احر قدیم ایلاه نسی که دلی. قدیم تا اله کیگی دا التا تکل دای ذات وی. چاته تا د افتقار و احتیاج نیر آغا لی. او دغه صفات د باری تعالی اگر ک قديم دي خو احتیاج نه احتياج ذات د باري تعالی راغلي ده د دي افتقار او احتياج راغلي مستند علت لري دي و جنا هر قدیم اله نه وي له اجازه دغه اشكال او اعتراض نو واري خبره درې مه خبرات چا کړه نه چې اوس خبره خو ټیک 16 ته الله تعالی هم قديمه ورسره د باری تعالی نو صفات د باری تعالی هم قديمه اوس اطلاق په دوی بندې موګدي خودما او کووه او که نه نو د یا چېخ خبره دا ده خبر خ خبره دا چې سړی اطلاق د خودما او نه کې انصابیر ک سړی کې دسې دی کوي چې الله تعالی سره دی ټولو صفاو نه قدیم ده نو قدیم د صرف یو زادې باری تعلا بولي دسې د چې خودما ډیر دي دی. زاد د الله تعالی هم قدیم ده سپاتې هم قدیم دي دا خبره د نفس الامر سره اگر که موافق ده خلیکن کې دې دی دې نه چې په دې سره هغه عوام الناس په خطای کې مبتلا نشي چې دېږي دغه ګومان را نسي چې قدمه ډیر وي نو هر قدیم به الهي الیه به ډیر وي نو دې دی وجنا چې دېږي زهنه هغه فاسد معنا ترپته سبقت ونه کی نو مناسب دا دا. و وجنا مناسبه ده چې سړی دې دغه تعداد د قدمه او بندې کول نه کیږي بلکه تعبیر کیین او د س تعبیر دی کی چې هغه مهم لپاره د فساد نه وي هغه کې احتمال د فاسد معنا نه نو د س د یی زاد د الله تعالی سره د ټول صفات قدیم ده اوس خبره د غیوه ده خو لیکن دغه تعبیر سره ایکی یو ذات د الله تعالی تقیم ثابت نو تعدد قدما او بندې قول رانه غي فاسد احتمال پدې کې لسر استنه نو دی وجنا فقار داره اگر که جایز خوده خو مناسب به د سړی د تعبیر هغه په تعداد کې خدما و نکې بلکې تعبیر دی په قدم دی یو ذات دی باری تعالی باندې کې نو د سدی ای ته ذات دی الله سره د ټول صفات نو قدیم ده وو په دله نو بیا به هغه عوام الناس په خطا کې نه واخیږي او جل فر دی نزا چې د دومره اختلاف په ځای کې راغی نو دایې څه اصل خبره داوه چې دا ځای بنیادی مشکل ځایو زکاکه صفه به الله تعالی د نه ثابته نو بیا لازمې ده له په ازل کې نقصان له دی باری باري تعالی تعال الله عن ذالک علوا کبیرا او ک قدم دي ګرځولې تعدد خدما اورادي او که حادث دي ګرځولې الله محل د حوادثو جوړیږي دیو جنا دا ځای مشکلو له هغه هر یو احتمال ترته یو دل زهابوکه لکه تاسو د مخکې ما سبقنا معلوم کړه اهله سنت ویلي صفات د باری تعالی سره او دغه صفات قدیم دي معتزله ویلی چې تعدد خدما او بندخو مقول کولی نه شو لدی او جنا مګه منکر یو دي الله د 파را ولاياز بالله صفات نه منو صفات د باری تعالی عبارت د عين ل ذات د باري تعالی زاد ذات د باري تعالی او صفات یو خبره ده مستقلی صفات نه شو کارامېوی ولېڅې صفات دی بارې د فارسته خو لیکندغه صفات هغه موګه قدیم نشو دا دغه حادث ګرځو نو څېکل دا زای مشکل وو د اشكال او د ثانوي بد و جنا دی کې هغه مختلف احتمالات نو هر احتمال لره یو فریق ځهاب کړي دا نو د یوجدي نه ذکر کړه او یا د ذکر کوي اجمال بعد تفصيل چې مخ کې هم دغه تفصيلي مباحث دکړه سره د لایلو او له جوابونو دی د لاونه نو اوس خبره نهچولې خبرې دارو وته چېداځای مشکل ځای نو ددي ووجنا په دی کې مجموعه کوالته راغلی دي اغه چلور دي یو قول د معتله و دوه یو قول د معتله فلاسیفه ده دویم قول په دی کې د کرامیه و دا. او دریم قول په دیې د اشااعره و دا. اصل کې معمولی پردي حکما او د یو معتله نور په نهپې کې د زوی دو دو دواړو شرکت ده نو دوه قوول د دوی نه راغله نو دمجدا حاصل یو لدی وجنه دا یو تراجیسولو نو درې اقوال اغه شارح رحمت الله له ذکر چې یو قول د معتزله فلاسفو اغه قائل دي په نفي د صفاتو یو د کرامیانو اغه قائل دي په حدوث دي د صفاتو یو اشعاره اغه قائل دي او قدم دی د صفاتو او په وجود دی د صفاتو باندې لپاره د باری تعالی نو دا سلور خبره سووله اول دفعه دي سوال بیا د دي سواله بیا جواب لی یو سوال استفصارنه ځان په کې چې دغه اطلاع جائز بکنه دای جائز خود خو مناسب نه ده او سره مو وجدینځار ذکر کین چې دا دوم ر ډیر اقوال ولر پیدا شونه نو د ویلې چې دا زای مشکل زایو نو د دې وجنه ذهبا الى كل احتمال قائلنا نو هر احتمال ته یو قائل او زاهب ځهاب کولای دا نو اهل سنت یو قولو ک ماتزل فلسفه بل قولو او کرامینو بل قولو و اما فی نفسها هرڅ دغه صفات د بار تعالی د په اعتبار ذات سره فهي ممکنات نو دا ممکن دی ولا استحالتا است استحاله په قدم ممکن په قدم د ممکن کې چې کله دی قائم بالذات وی قائم له ذات قدیم سره واجبن به او واجب ضروری ګرځي د لوی په سبب د قدیمه غیر منفصل نه نه هولې غنه منفصل مستقل نه وی به حسب الوجود الصفات د بار تعالی کې درې وړ صفات موجود دي. فليس كل قديم الهنا نو هر قديم اله نسي كدلي ترده سي لازمسي لوجود دي قدما ونا وجود دي عليها ولكن ينبغي لیکن مناسبة دادا دا ان يقال سي سلي تعبير دي سي وكي سي الله الله تعالى قديم دا پي اعتبار دي ذات سرا موصوب دا في صفات و بنده ولا يطلق القول نو دي دي قول نكي ولا يطلق القول دايد قول نكوي في قدما متعدده و بنده لألا يزهبه دايد پارات ذهبه و نكي و همه آغا دي خبر لراته اهريو بقايم بزاته و موصوب بوي في صفاته دي أولوهيت بنده چل تعدد قدما ونا تعدد عليها و ثابت نكي ولصعوبه هذا المقام لوجد مشكل والي دغه زاینه ذهبت المعتزله والفلاسفه ذهب کړه دا معتزله فلاسفه نفي دي صفات لره او كراميو ذهب کړه نفي قدم دي غيرية ده صفات لره اشعره قول کړه نفي غيريت دي عينيت لره صفات سته خو نه غير دي, دي الله تلانا نه الوجود او نه عندي الله تعالی بحسب بهسب المفهم قيل کله چې کومه یوې پوښښې سوال کې سوال نه وي ځواب کو